mostantól megy. Jó van, azért nem kell annyira egyébként tatabányán is ugyanolyan személyesen veszem a figurát akkor is, hogyha be van kapcsolva ez a dolog, meg akkor is, hogyha nem. Mert szerintem úgy viccesebb. Úgyhogy ha van bibliátok, addig, amíg én itt ráoperálom az övemre, ezt addig nyissátok ki az apostolok csinálkodateinél. Fölveszem a szemüvegemet, hogy lássak. És a mai a mai üzenet, amit pártól hallunk, az a az a egyetemnek a, a legjobb üzenete. És ezt azért, azért tudom mondani, mert, mert ez az az üzenet, ami megváltoztatta az életemet. Ez az, ami reményt adott egy részeges gördeszkásnak, hogy ő is járhat Istennel. Hogy Isten kegyelmes. Hogy Isten irgalmas. És ez az a dolog, amit muszáj megtanulnunk újra és újra. És újra, hogy ne szakadjunk el a kegyemtől. A 13. rész, ez jó fog hangzani. 30, 31. versétől a 38. verséig már megnéztük, de abban fogom majd kezdeni az órát, jó? Hogy mi is történik itt? Amit, amit tudunk, ahogy elkezdtük ezt a 13. részt, Pál és a kis csapata Antiókiában vannak, és amit láttunk, az az, hogy, hogy ők bementek egy zsinagógába prédikálni, és, és nagyon jó volt, hogy Pál előreengedte Jézust, ugye? nem bement és letámadta ezeket az embereket, hanem leültek, és én hiszem, hogy buzgón imádkoztak, hogy Uram, adj nekünk alkalmat arra, hogy, hogy szóljunk valamit ezekhez a zsidó emberekhez. És aztán, amikor vége volt a felolvasásnak, <coughs> akkor odajöttek Pálhoz, küldtek hozzájuk, hogy na akkor, hogyha van valami mondani valótok, akkor, akkor adjátok elő. És ugye Pál azonnal feláll, micsoda ajtó, gyönyörű ajtó, nyitva. Isten kinyitotta ezt az ajtót, és elkezdi hirdetni nekik, de nem egyből az evangéliumot hirdette nekik, Észreveszitek, itt Pálnak ezt a stratégiáját látjuk, és mindig ezt követte Pál, hogy a zsidóknak mindig elkezd egy ilyen rögtönzött történelem órával, hogy honnan is indultunk mi el. És elkezdett nekik beszélni, gyorsan, röviden áttekinti ott az ősatyákat, és hirtelen Jézusra, Jézusra ugrik, hogy ő az, aki meg tudja menteni, menteni őket, és olvasom a 31-től a 38-ig, mondom, ezt már olvastuk, de olvassuk el újra. És ő megjelent több napon át, mármint Jézus, Jézusról volt szó, több napon át azoknak, akik együtt jöttek fel ővele Galileából Jeruzsálembe, kik néki bizonyságai a nép előtt. És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nekünk, az ő fiainak, Feltámasztván Jézust, mint a második Zsoltárban is megvan írva, Én fiam vagy te, ma nemzettelek éged. Itt arra utal maga a Zsoltár író is, hogy ez Jézusról egy profécia, és itt Pál arról, arra mutat rá, hogy ezt mindig olvassátok, és erre utal ez a Zsoltár, hogy Jézus az a nemzetfiú, az egyszülött fiú, akit, akit Isten küldött. Hogy pedig feltámasztott őt a halottaiból, úgy, hogy nem is fog többé az enyészetbe visszatérni, azt így mondotta, és egy újabb proféciát fog nekik idézni. Néktek adom a Dávid biztos szent javait. Ezért mondja másútt is, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Itt Dávid szavait idézi. Látod, Pál idézi azokat a az soltárokat, amiben Jézusról, Jézusról van szó, és rövid magyarázatokat fűz hozzá. Mert Dávid minek utána a saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt, azaz meghalt. És helyezteték az ő atyáihoz, és rothadást látott de akit Isten feltámasztott, ugye Pál itt arra mutott rá, hogy Dávid nem saját magáról beszél, hanem Jézusról profétál, az nem látott rothadást. Ezért legyen néktek, tudtatok atyám férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata. És ha emlékeztek, itt, itt hagytuk abban, hogy Krisztusban nekünk bűnbocsánatunk van. És arról beszéltem egy picit hosszabban, hogy, hogy ez az, amire minden minden embernek igazán szüksége van, hogy megvannak vannak bocsájtva a bűnei. Isten megbocsájtotta a bűneidet, a múlt bűneit, a jelen bűneit és a jövő bűneit Krisztusban. Ezt mindhármat jó, hogyha tudod. A múlt bűneit azért, hogy nem ardosson mindez, amit csináltál. A jelen bűneit azért, hogy a Biblia órára figyeljél, ne azokra. És a jövő bűneit azért, hogy ne bénítson meg, ne bénítson meg az a szolgálatban, hogy te mennyire lúzer vagy, vagy vesztes vagy, vagy hogy néha ránéz az ember magára, és azt mondja, hogy én ezt nem tudom csinálni. És biztos a jövőben is el fogok bukni. De Isten azokat a bűnöket is megbocsájtotta. Minden egyes bűnt megbocsájtotta. Ha tudnék, tudnék erre mondani egy jó példát, hogy Jézus meghalt az egész világ bűneiért, nem csak egyes emberek bűneiért. Mint ha én azt mondanám, hogy veszek egész Székesfehérvárnak jegyet a legújabb mozifilmre, a Robin Hoodra. És jöhet mindenki, mert én már kifizettem. De ugye nem mindenki fog eljönni, de attól még a jegy ott van. Jézus mindenkiért, mindenkiért kifizette. lesz, aki -e, nem veszi igénybe, de tudnot kell hogy kifizette, ő maga hordozta ott a kereszten el minden egyes bűnödet. Ezt nagyon jól tudod. Mert néha látok embereket, akik tudják ezt itt, de nem tudják itt. Tudják itt, hogy meg van bocsájtva nekik, de mégis marcangolják magukat. Hogy én még miért nem vagyok ilyen, vagy én hogy mondhattam olyat, akkor nem vagy, nem vagy igazán tisztában magaddal hogy te egy potenciális bűnforrás vagy. És én is. És a testünk folyton ebben tusakszik. Pál a Róma 7-ben. Oda, oda jöttök velem? Nézzük meg ezt. Pál a Róma 7-ben ezt mondja. Római Levél 7. vers Ez nincs benne a jegyzetemben, most egy kis grátiszt kaptok. És ez a kedvenc, kedvenc részem a Római Levélben. Pál. Azt mondja, ezt, ezt ismeri föl magában. Római Levél 7. része, 11. versen. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá rekesztve. Te meg én testiek vagyunk, még mindig. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Hányszor szembe jön velünk ez, nem? Ah! Sietetlen ez a test, hogy mit csinál velünk. És sokan, sokan félrevezetődnek a sátán által, mert azt mondják, hogy neked már tökéletesnek kéne lenni. És hogy te nem vagy tökéletes, veled valami baj van. De Pál itt elmondja nekünk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Még amíg a test nincs megváltva, mi nem vagyunk, mi folyton harcba vagyunk ebben, hogy amit, cse, amit akarok, azt nem tudom. Azt csinálom, amit nem akarok. Mindig, mindig elrontom. Menjünk tovább. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénye, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Nézd meg, mire jut Pál. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, az a testemben jó. Rájön, hogy, hogy ez a test ez nem jó. Nem tud jól lenni. Nem tud magába jól lenni. Ez mindig bukni fog. Ez a test, ez, ez rossz. Most azért már nem én cselekszem, hanem, hanem azt, hanem a bennem lakozó bűn, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom ezért magamban, aki a jót akarom cselekedni, azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Pál 30 év kereszténység után írja nekünk ezt a dolgot. Megtalálom magamban a bűnt, ott van, nem vagyok tökéletes. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, ugye ez van, gyönyörködünk, amikor olvasunk Isten igényét, amikor dicsőítünk, gyönyörködünk. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az, az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűntörvényének, mely az én tagjaimban van, ugye a testemben. És nézd, pál föl a végén, hogy ó, egy nyomorult ember. Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És nézd, itt a megoldás. Hálát adok Istennek a mi úrunk Jézus Krisztus át. Ő az, hogy hogyan, hogyan szabadít meg ebből a harcból. És még egyet, hogyha van kedvetek lapozni velem, Galata levélben, még ez is egy kis grátis, az ötödik részben, látod, a, látod Pál leírja ezt a harcot, ami folyton van bennünk, Galata levél ötödik részre. Azt mondja a 13. verstől, mert ti szabadságra hivattatok, fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek. Sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be, fele barátod, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és fajátok, vigyázzatok, hogy egymást fel nem Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Szeretném, hogy lássad, hogy szükségünk van a tényre, hogy fölismerjük és használjuk a bűnbocsánatot. Mert tudod, mint Pál azt mondja, ki szabadít meg Jézus Krisztus, és kétféle szabadságra jöttem én rá. Néha úgy szabadít meg Jézus Krisztus abból a bűnből, amiben, amiben a testem rabulejt, rabul hogy tényleg megszabadít, hogy nem teszem többé. Mert Jézus képes rá, hogy szabadságot hoz. Nem állhatsz ott azt mondani, hogy hát ez a, ez a bűn csinálta bennem, úgyhogy ez így rendben van. Ez így nem igaz, nem állna összhangban a Bibliával, mert igenis Jézus szeretne szabadságot hozni teljesen a bűntől, a rabságaitól, a szokásaitól, és erre felé kell mennünk. Tudod, van, amikor az ember tökéletesen elbukik, nem? Amikor, amikor a legnagyobb gáz vagy. Amikor azt mondod, hogy ha én lennék Isten, akkor most égnék magam miatt. Nem voltál, hogy, így, hogy az Isten most biztos kutál engem, vagy, vagy az Úr most, Uram most fordulj el, mert ez nagyobb ciki. Tudod, mint? Akkor is Jézus Krisztus a megoldás. Mert akkor az ő a megoldás. Azt mondja az 1 egy 1.9-ben. Hogyha mi megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat. A, látod, ez a én ezt a kettőt találtam a kereszténységben, hogy amikor nagyon gáz vagyok, és nincs szabadság, és megint, és megint elbukom, akkor is Jézus hogy szabadságot, amikor azt mondja, uram, bocsáss meg. És ő azt mondja olyankor, jó, állj fel, felejtsd ami mögötted van, és feszülj neki annak, ami előtted van. Felejtsd el, én megbocsájtottam. Amikor azt mondod, hogy de Jézus, annyira gáz vagyok, annyira rossz vagyok, ő keresztre mutat. Én már megbocsájtottam. Szóval ne tartsatok nagy számlát Istennel, hogy gyűjtöd, gyűjtöd a bűneidet, mert azok megmérgeznek. Oda vihetjük és azt mondjuk, bocsáss meg Uram. Hát ezért nagyon fontos, hogy nekünk hirdettek itt a bűnbocsánat. És a zsidóknak beszél itt Pál, bűnbocsánat van. Nem az állatok vére miatt, nem, nem a szokások miatt. Nem azért van többé ez, mert megöltél, ugye régen az volt a szokás, hogy megöltek egy állatot, az ember rárakta a kezét erre az állatra, és mint a bűnei jelképesen átmentek rá, és ezt az állatot ölték meg az ember helyett. És azt mondták, ez megfizette az árat egy időre. És nem, nem elmosta, hanem csak eltakarta. Ez volt, és a zsidóknak, ne felejtsük el, hogy, hogy a zsidóknak prédikál itt Pál, azt mondja, hogy a bűnbocsánat van hirdetve. Ő nekik nagyon központi dolog volt a bűn, és az, hogy rendben legyenek Istennel, hogy elég áldozat legyen bemutatva. Képzeljétek el, én most hallottam ma ezt a dolgot, nagyon érdekes, hogy Jézus halála óta, tehát amikor meghalt, ugye ez, az azt hiszem péntek, ja, valahogy úgy, vagy talán hamarabb halt meg, de képzeljétek, hogy a zsidók a, azokon a napokon készítették elő ugye a szombatra a kaját, hogy ne kelljen dolgozni. De csak el tudod képzelni ezt a képet, hogy pont amikor a legnagyobb melóidő van, Háromtól kilencig tök sötét lesz. Azt mondja az ige. És tök sötét lett, amikor ő meghalt, ugye? És képzeljétek el, hogy ez is érdekes, de attól a naptól kezdve valamiért a zsidók abba hagyták az áldozati rendszert. Nincs. Azóta nincs áldozati rendszer. Ugye mi tudjuk, hogy miért a tökéletes bárány meg lett áldozva. Ők nem tudják. Most a büreiket úgy próbálják, képzeljétek el, hogy ugye a karácsonyi időszakba, nem? nem a karácsonyi, a időszakába húsvét időszakában, próbálják, föl, próbálják úgy csinálni az életüket, hogy a, hogy a rossz cselekedeteik körülbelül ugye legyen, mint a jó. Hogy rendben legyenek, Istenem, mert már nincsen állat, áldozat. Érdek, ugye milyen érdekes? Milyen érdekes avval kapcsolatban, hogy most az emberek mindig ezt csinálják, nem? Elmegyek templomba, csak hogy az undorító hetemet valahogy rendbe rakjam. Ugye? De tudjátok mit? Nincs nincs többet, nem kell többé áldozat. Ő volt az utolsó tökéletes áldozat, és bűnbocsánat van Jézusban. És hogy milyen érdekes ez az egész dolog. Azt mondja János 3.16, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, hogy aki hisz ő benne, ez a fontos, hisz ő benne, ez megmeneküljön. És a hit nem az áldozat. És tudod, nem az fog minket megmenteni, hogy jót csináltunk, vagy rosszat csináltunk. Isten nem így fogja mérni, ahogy sok ember gondolja, hogy te az életed ennyi részében ennyi rosszat csináltál. Mérjük meg a súlyát. Ha ezt így nézné Isten, akkor elvesztünk. Nem tudunk elég jót csinálni. És azt mondja Pál is a 39. versben, hogy és mindenekből, amikből a mózes törvény által meg nem igazíthattatok, igazíthatatok, ezáltal mindenki, aki hisz, megigazul. Pál azt mondja, a törvények nem tudnak megigazítani téged. Azt, hogy betartod, és ráadásul Jézus elmondta nekünk azt, hogy nem is tudjuk igazán, hogy hogy kell betartani a törvényt. Ő elmondta nekünk, hogy mi, hogy lelkiképpen kell érteni a törvényt. Pál azt mondja, ő benne Jézus Krisztusban igazság, igazunk, vagy van. megigazítottunk. És Pálnak ez volt a kedvenc témája. Ha nézed, minden levelébe erről ír. Mintha lenne Pálnak egy gitárja, amin csak egy húr van, és mindig azt pengeti és látszok, én nem tudok nektek miről beszélni, kegyelemről tudok nektek beszélni, hogy Jézusban megvan nekünk bocsájtva, és a cselekedeteitek semmit nem érnek. A zsoltárokban azt mondja Isten erre, vagy talán ezéki jelben, nem tudom, ezek kettő közül, most csak így jönnek igen versek a fejembe, hogy olyanok, ami cselekedeteink Isten előtt, mint a koszos rongyak. És igazán a szennyes ruhák, ne akarjátok megtudni, hogy mit jelentenek. Talán már... Valaki mondta, de olyanok, ez nem kedves Isten előtt, és nem is kell neki az imádatunk, nem kell neki ez, nem erre van szüksége. Milyen érdekes, hogy már az Ószövetségben Isten megmondta, hogy, hogy az igaz ember hitből fog élni, Habakuk proféta által. Nem, nem a cselekedetei miatt. Na mindegy, fontos ezt nekünk is tudni, és most megint jött, gyertek velem egy kirándulásra a Bibliánkban, a zsidók számára ez egy nehézen emészthető dolog volt, de el tudod ezt képzelni, miért ők, eddig ebbe éltek a cselekedeteik, hogy megteszik Istennek ezeket a dolgokat. A Galata levélbe lapozzatok velem, légy szíves, a, a harmadik részbe, és a 24-25. verset fogom olvasni. Eként a törvény Krisztusra bezérlő mesterünk lett, hogy hitből igazuljunk meg. De, de mindenképpen utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. A törvény azért volt, hogy megmutassa nekünk, hogy mennyire bűnösök vagyunk, hogy szükségünk van megváltásra. Azért volt egészségedre, hogy megmutassa, hogy az ember elbukott, és nem képes Isten mércéjét elérni. Ráadásul Jézus jött, és még meg... meg hát, nem is csak megduplázta, hanem nagyon fölemelte a tétet, azt mondta, igen, a törvényből akartok megigazulni? Akkor nézzük ezt a törvényt. És Jézus előveszi a zsidóknak a törvényt, lapozzatok közben Máté evangéliumának a, az ötödik részébe, és ezt mondja. Máté 5, először a 21-22. verse olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek törvény? Ne ülj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Ugye sokan ezt gondolják most is a világban. 22. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, ok nélkül, méltó az ítéletre. Jézus azt mondja, ha csak haragudtál, ugye ezt már múlt órán is említettem, méltó vagy arra, hogy, hogy menjél a gyernára a pokolba. Jézus még följebb emelte a mércét. A zsidók azt hitték, hogy hát jó, hogyha... Hogyha haragszom, az nem baj. Csak ha megölöm. Jézus azt mondja, akárhány szó haragudtál, megölted. Hú, potenciális gyilkosok vagyunk mindannyian Isten szemében. Akkor ott van a másik. 27. 28. vers, ez inkább fiúknak nagyon jó, de ugyanúgy a lányoknak is. Hallottátok, hogy megmondatott régieknek? Ne paráznák, hogy... Én pedig azt mondom neked, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, már paráználkodott azzal az ő szívébe. Azt a mindenit. Jézus, kész, elvágtál vége. Ha a cselekedeteim által kéne ö, megigazulnom, akkor végem van. Már a haragvásnál elintéződtem, de ez még most tetészte a dolgokat. Jézus azt mondja, nem csak az paráználkodik, aki otthagyja a feleségét és, és elmegy egy másik nővel, vagy házasságon kívül lefekszik valakivel, ha csak ránéz úgy egy nőre, hogy well, hely, jó, jó ez a csaj, akkor már ott elrontotta. És méltó? Arra, hogy Isten elítélje őt. Na akkor most hol vagyunk Isten mércéjével kapcsolatban? Meg tudod ütni a mércét? Nem. Egyáltalán nem. Elveszettek vagyunk, végünk van hogyha a törvény tekintetében szeretnénk megállni Isten előtt. És azt mondja, azt mondja itt Pál, amiből nem tudtatok megigazulni, az Jézusban most lehetséges. Látod, visszajöttünk megint ide, van bűnbocsánat. Van bűnbocsánat ezekre a dolgokra, amiket, amiknek néha nem is tudsz gátat szabni, nem? Ha elindul a szemed, elindul az agyad. Van bűnbocsánat Jézusban. Mind a zsidó törvények nem fognak megigazítani. Az, hogy mi jót teszünk, nem fog megigazítani minket. Az, hogy templomba járunk, gyülekezetbe járunk, nem fog megigazítani minket. A Jézusban való hit az, ami megigazít, de úgy igazságunk van Istenben. Ez milyen jó már, nem? Hogy igen, elveszett vagyok, bűnös vagyok, ott van bennem az a harc, amit Pál is leír. leírt, de Isten akárhányszor rám néz, igaznak lát. Mert Jézus igazságát örököltem meg, öltöztem föl magamra. És azt fontos, hogy tudjad, hogy a sátán ne tudjon tönkretenni mindenféle bűnök emlegetésével, amikor Jézus már, Jézus már meghalt. Tudod mit? Azra van szükséged, hogy higgy Jézusban, és a többit ő majd megcselekszi. Ő elkezd minket Átformálni. Ez egy nagyon fontos üzenet, hogy, hogy amikor elbukunk, akkor csak oda menjek, és azt mondja, uram, bocsáss meg. És tehát sokszor azt mondják, hogy de hát ez nem, nem igazságos, de Isten igazságos és irgalmas. Igazságos volt, mert a saját fia megbűnhődött, értünk, és kegyelmes velünk. 40-től 43-ig olvassuk. Meglássátok ezért, hogy rajtatok ne essék, amit a proféták megmondtak. Lássátok meg ti megvetők, és csodák, csodálkozzatok, és semmi süljetek meg, mert én olyan dolgot cselekszem a ti időtökben, mely dolgot, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná nektek. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinogógájából, kérék a pogányok, ugye nem a, nem a zsidók mentek, a pogányok mennek, mert hát ez micsoda jó üzenet volt, nem? Ah, jöhetünk csak úgy, ah, ez akarjuk még hallani, ugye? Ott van, azt mondja, elvesztettem a fonalat, pogányok, hogy a következő szombaton is prédikálják nekik ezen beszédeket. Mikor pedig elosztott egy gyülekezet, sokan a zsidók közül, és az istenféle prozelítusok közül követték Pát és Barnabást, akik szólván hozzájuk, bíztatták őket, hogy maradjanak meg, nézd, az Isten kegyelmében, kegyelmében. Ezeket a zsidókat, ezeket az embereket arra bátorították. Maradjatok meg ebbe a kegyelembe. Ez egy nagyon fontos dolog. A galaták, ez a gyülekezet, akiknek az a levél íródik, ezzel nagyon-nagyon küzdöttek hogy ők kegyelemből üdvözültek, de aztán elkezdtek visszamenni a cselekedeteikhez. Hogy, Uram, Te biztos elvárod tőlem, hogy én így öltözzek, és akkor jó, én akkor ezt fogom csinálni. Uram, Te biztos azért nem áldasz meg engem, mert azt a dolgot véletlenül kimondtam, megtettem. De ezek mind, mind olyanok nekünk, mint a gallatáknak, visszamegyek a cselekedeteimhez, hogy Isten akkor fog szeretni, ha megtartom ezeket az ünnepeket, ha körülmetélkedek, és mi is megtesszük ugyanezeket, hogy megengedjük a sátának, hogy hazudjon nekünk arról, hogy nekünk már többet kéne csinálnunk, hogy nekünk már jobban kéne csinálnunk, hogy nekünk nem igaz, hogy az kicsúszott a szánkon, és nem maradunk meg a kegyelemben, hogy Isten, Isten kegyelmes, igen, törekszem a jóra, Isten kegyelmes. Néha csak oda tudok futni, hogy Isten kegyelmes. És emberek marcangolják a szívüket, hogy, hogy milyen rosszak. De ahogy mondtam a múlt is, ez nem újdonság. Maradjatok meg, maradjatok meg a kegyelemben. Hogyha jegyzetelsz, Léci írt fel a Galata 1-3-10-ig, és otthon olvassátok majd el, és a Galata három egytől 3 ig jó? Most ne lapozzatok oda, de Pál... Azt mondja nekik az első ige versekben, hogy, hogy ne, ne, ne engedjétek, hogy valaki más evangéliumot hirdessen, mint amit mi hirdettünk. Ami a kegyelemnek az evangéliummal. Sőt, azt mondja ott Pál, ha valaki jön és mást mond, az legyen átkozott. Aztán ott a harmadik részben azt mondja Pál, eléggé kikelve magából, hogy bolond galaták, vagy esztelen galaták. Megint visszamentek, amit lélekbe elkezdhetek. Azt most testbe fogjátok befejezni? Hogy így akartok tovább járni Istennél? De ez lehetséges a keresztény büszkeség is ám, emberek. Egy idő után eljut az ember oda, hogy ő már érett hívőnek gondolja magát. És elkezd szabályokat hozni másokra. Hogy nekem ez így működött, neked is így kéne csinálnod. Mert ha nem így csinálod, akkor nem leszel olyan áldott, mint én. De tudod mit? Vigyázz a nyelvedre. Mert az a hely ott, az a farizeusnak a helye. Az a hely nem Isten kegyelmének a helye. Akkor már elhagytad Isten kegyelmét, és valami mást, mást prédikálsz. Olyan könnyű elszakadni Isten kegyelmétől De tudod, így magunkra nézve is, hogy, hogy így sírsz a fölött, hogy mennyire, ennyire vesztes vagy, de az vagy. Én már rég letettem, hogy sírok a fölött, hogy vesztes vagyok, és boldogan életem, élem az életemet. Érted, hogy, hogy megyek tovább, és látom, hogy Isten munkálkodik, és vannak igen gyengeségeim, de megyek tovább. És még vannak gyengeségeim, és csomó van, és megyek tovább, és Isten lassan formál engem változtat. Krisztusi korba vagyok most éppen. Azt mondta egyik barátom nekem, hogy na most Krisztusi korban léptél, ugye az az, amikor ő megfeszített, Tehát azt mondja, na akkor most már ideje, hogy meghaj magadnak. De nem megy. Nehéz megfeszíteni ezt a húst. Nehéz, ugye? És azt mondja a zsidókhoz ért levél szerzője, jó dolog, ha kegyelemmel erősítetik meg a szív, nem ételekkel, szabályokkal. Néha úgy gondoljuk, hogy az fogja megerősíteni szívenket. Én sokszor vagyok így, hogy Uram, jó, elrontottam, köszönöm a kegyelmet, holnaptól odafigyelek, és ez így ad nekünk egy ilyen. Ja, akkor most biztos Isten azt gondolja, hogy holnaptól én milyen jó leszek, és most már szeret engem, nem? Közben Isten nem érdekli az onnantól kezdve, hogy te azt mondtad, hogy majd holnaptól, mert tudja, hogy úgy is elrontod. Ugye, ez, ez ne ezzel erősítsd meg magad, mert akkor csalódni fogsz. Akkor lesz egy újabb napod, amiben azt mondod, hogy már megint csalódtam, pedig, pedig megfogadtam. mert megint nem ment. Ne fogadd meg. Nem kell. Azt mondja a zsidókhoz írt levélszerzője, csak erősítsd meg a szívedet abban egy, egyszerűen, hogy Isten szeret, és bűnbocsánatod van. És csak nyugodj meg ebbe, és tudod mit, Pál azt mondja még a Galatában, hogy, hogy amit, ami mögöttem van, azt elfelejtem. Kész, ő mondjuk a, a nagy érdemeiről beszél, ott. de tudod mit, Had mondjam ma neked, hogy felejtsd el, ami ma volt. Felejtsd el. Isten bocsa, megbocsájtott, és feszülj neki. Mert ha nincs megbocsájtás most, az kihatással van arra, hogy hogy fogsz szolgálni a következő percben. Kell nekünk a bűnbocsánat. Hogy maradjunk meg a kegyelembe. És tudod, ennek a városnak a kegyelemre van szüksége. Tudod mit? A Golgotát sokszor vádolják avval, hogy, hogy ő mindig a kegyelemről beszél. A pásztoromat nagyon sokszor vádolták Gregbenvel, és azt mondták, hogy a kegyelemnek a hirdetése szabadosságot fog hozni. De nem. A kegyelem az megtérést fog hozni. A szabályok, a törvény keménységet fog hozni. Értitek a különbséget, és én ezért szeretnék megmaradni a kegyelembe. Mert igenis, amikor az ember rá eszmél arra, hogy Isten mennyire szereti, akkor fog változtatni az életén. Az lesz a jó válasz, tudod? Nem azért, mert én mostantól golgotás vagyok, én mostantól csak így viselkedek. Ez nem fog történni. De amikor meglátom, hogy Isten mennyire szeret, hogy annak ellenére szeret, az változtat, hogy Uram, én nem akarom veled ezt már csinálni. Ez lesz a helyes válaszom. Ugye a kegyelemre. Látod... Nagyon jókat látunk itt Pától, hogy miket csinál az evangélizációban, és jó, ha megtanuljuk ezeket a dolgokat. És az első dolog, hogy, amit látunk, amit már mondtam, hogy, hogy engedjük előre Jézust a szolgálatunkban. Efézus 2.10 azt mondja, mi az ő alkotásai vagyunk, teremtetvén jó cselekedetekre, de nem az, hogy amiket aztán találj ki, és aztán orvérzésig csináljál, hanem azt mondja az az igevers, hogy amiket ő már előre elkészített, hogy azokba járjunk. Én nagyon hajlamos vagyok nekem, rengeteg tervem van. De azok a tervek, ha mindig azt csinálom, az nem hoz örömet, mert csak elfáradok tőle. De amikor Isten így kinyitja az ajtót, hogy menj be az öröm, az örömet hoz. És erre vagyunk. És, és szeretnék erre rámutatni, hogy abban, hogy evangélizálsz, legyél és legyél erős, mert aj, Isten sok ajtót fog nyitni, de hajd, hogy ő nyissa. És amikor látod, menj be rajta. És aztán, és megint látunk egy dolgot, hogy Pál úgy beszél hozzájuk, ahogy, ahogy közeledni tud hozzájuk. Pál... Oszta nekik az ős atyákat. Pál atya besz... nevezte őket. Kedves volt. Pál... Pál a népéhez szólt. És tudod, ez egy fontos dolog nekünk is, hogy nem nekünk kell átformálni azokat az embereket. Én már hoztam neked egyszer egy erre egy példát. Az egyik Gyüliben kimentünk szolgálni, és rácok nem tudom, hogy meséltem -e és kijöttek, a, kijöttek az idősebbek is szolgálni, és ott voltak ilyen deszkás csávok. Tudjátok, hogy a deszkások általában úgy mászkálnak, hogy félig kilóg az alsógatjájuk. Annyira le van tolva a nadrágjuk, és ilyen láncok. Láttatok már ilyet biztos, hogy legszerűsébben oda menni fölhúzni. Ugye? De ez ő nekik a trendi, érted, ez a, ez a menő. És, és emlékszem, hogy, hogy egy, <gül> egyik hölgy így oda mente ez a gyerekezés, <gül> És az, ő, ő a nagy gyülekezeti, és azt mondta neki, hogy e, figyelj, jó lenne, hogyha betűröcködnél már, mi itt kijöttünk te meg ilyen letolt gatyával itt vagy. Tudod, és utána így oda mentem hozzá, hogy ez volt a legrosszabb dolog, amit te csinálhattál itt. Érted, hogy ez az, amit tanulhatunk Pától. Ha evangelizálunk, nem őket kell a mi formánkra átformálni, hanem nekünk kell oda menni hozzájuk. Értitek? És ez az nem azt jelenti, hogy ha alkoholistával szeretnél, akkor rúgjál be vele. De lehet hogy, lehet, hogy le kell ülnöd hozzá a kocsmába. Érted? Hogy, hogy oda kell menni. Ezért nagyon tetszik az a terv, hogy. Ha meg lesz az épületünk, kimegyünk a parkba azokhoz a srácokhoz. Oda menni hozzájuk, olyan lenni, mint ők. Tudod? Azért, hogy elérd őket. És Pál, ezt is írjátok föl, ehhez egy nagyon fontos kulcs igeves. Nem fogunk odalapozni, mert nem akarok nagyon kiszaladni az időmből. 1 Korintus 9, 19-23-ig Pál elmondja az ő alapelvét. Azt mondja, én mindenkivel szemben szabad vagyok. Így kezdi. Csinálhatnék, amit akarok, úgy, ahogy akarom, de, és aztán folytatja, zsidónak zsidó lettem. A görögnek görög, a szabadnak szabad. A gyengének gyenge. Hogy megnyerjek némelyeket. Ez a hozzáállás. Ez így tudunk elérni embereket. Hogy néha nem fog tetszeni, amit csinálnak. Néha éret hívőként, néha a hívőkre fogsz úgy nézni, hogy ezt ne így csináld már. De tudod, oda kell mennünk, és ha ő gyenge, nekem a szívem az kell, hogy legyen, hogy én is gyenge leszek, érte? Azért, hogy megnyerjem őt. Azért, hogy ő majd erős legyen. Érted? Hogy nem úgy fogod erősíteni a gyengét, hogy azt mondod neki, hogy legyél erős. Ne hisztizzél már. Érted? Nem. Én próbáltam sokáig ezt csinálni. Nem megy, hanem gyenge leszek a gyengéért. És látod, Pál zsidó lett a zsidókért. Ő oda ment, ott volt. És amikor ők nem fogadják be, akkor mennek a pogányokhoz. Olvasjuk 44-től 46-ig, mindjárt vége. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybe gyűl az Isten igények hallására, hallgatására. Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelének irítséggel, és ellene mondának azoknak, azoknak amiket Pál vala, Ellenkezve, és káromlás szóval. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának, szükséges, hogy először néktek hirdessük az Isten igéjét, de mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz. Fordulunk. Van egy papír zsepitek? Dobtok egyet? Dob, jobb, dob, dob, dob. Oké, okay, megvan. Az internetes közvetítésünket megszakítjuk. Mert annyira meghatottam ez az a <tos> <tos> Tetszik nekem ez a págyerek. gyerek. Tisztelettel azt mondja, hogy hát, ha ti nem figyeltek ránk, akkor, akkor megyünk, megyünk a pogányokhoz. És tudod, látod, a zsidók, a vallásosak, akik ismerték, azok, azoknál ütköznek mindig ilyen keménységbe. És tudod, sajnálatos módon néha várná az ember a, a keresztény világban hogy, hogy örülnek, hogy egy új gyüli van, egy új kezdette, beleütközünk kemény, kemény dolgokba. Pál mindig ezt a, ezt, a, ezt a módszert követte. Azt mondja a Róma 1.16-ban, hogy nem szégyelem a, a, az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Elsőként zsidónak, de görögnek is. És Pár mindig ezt a, ezt a zsepi van az orramat? Nem, oké, nem rajtam rögtön. Uh, tehát általában mindig ezt követte, hogy, uh, hogy először a zsidókhoz ment, és aztán ha nem, nem fogadták el, akkor ment a, ment a pogányokhoz, tudod, hát fogsz találkozni ilyen emberekkel, akik nagyon kemények, és rájöttem egy dologra, nem tudom, hogy hogyan, hogyan álltok ehhez, a, ehhez, de vannak ajtók, amit emberileg már nem lehet kinyitni. És hogyha tovább foglalkozok vele, csak állandóan, hogy időmet adom rá, akkor, akkor engem tesz tönkre. Ezek emberekre gondolok néha. És tudod mit? Pál ilyenkor nagyon okosan azt csinálta, hogy én nem állítom, nem hagyom, hogy megállítsatok, hogy most itt megint egy újabb vasárnapot vagy szombatot vitatkozzunk. Ő azt mondja, megyek oda, ahol nyitva van az ajtó. De Pálról tudod, a második korintusban azt mondja a népéről, hogy én odaadnám a saját üdvösségemet, hogy ők üdvözüljenek. Tehát Pálban látsz egy, egy olyan szívet, ami továbbra is imádkozott. Lehet, hogy ő a tetteivel azt mondta, hogy jó, mi most akkor megyünk erre, de a szíves soha nem hagyta el az imát. És tudod, erre szeretnélek benneteket bátorítani. Mert sokszor az sátán csapdát állít egy olyan emberen keresztül, aki egyszerűen már öntesz nem tudom mióta, és úgy néz ki, mint egy fekete lyuk, ami csak nyel, és elnyel, és elnyel, ellopja már az örömedet, tönkre teszi a napjaidat. Én csak így szeretnék benneteket bátorítani, hogy legyetek nyitva ezekre az emberekre. Mondjátok meg nekik, hogy szeretitek őket. De lépjetek, és továbbra is imádkozzatok értük. Néha ez nehéz dolog, én a saját unokatestvéremmel voltam így. De lépni kell, mert agyonver, agyon nyom, meg tud ölni egy ilyen dolog. Menni kell és imádban tartani ezeket az embereket. Pál nagyon nehezen hagyta ott a zsinagógát, hidd el nekem. De tovább imádkozott. 47-től 52-ig a rész végéig, és itt fogjuk befejezni. Mert így parancsolta nékünk az Úr. Rendeltelek téged a, világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre földszéléig. Valószínűleg itt a saját egy próféciát összekötött a, a saját hívásával, mert Pál erre lett elsősorban hívva, ha megnézed az apcs a pogányok pedig ezeket halván örvendezének és magasztalják vala az Úrnak igéjét, és, és akik csak az örök életre választottak vala hívének. Terjedde pedig az Úrnak igéje az egész tartományban, a zsidók azonban felindíták az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat, és a városnak eleit és üldöztetést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzzék őket, a határokból. Azok pedig lábuknak porát is lerázván ellenük, elmenének ikóniumba, a tanítványok pedig betelének vala örömmel és szent lélekkel. <tos> Milyen jó látni, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan keresztény, aki, aki elérhető Isten számára, Pál, tudod. Egy olyan keresztény, aki elérhető Isten számára, az így fogja élni az életét, ahogy pál. Hogy néha nagyon nehéz lesz. Néha üldöznek. A kereszténység soha nem azt jelenti, hogy mindig zöld lámpád lesz. Én azt látom mindenkibe, is, és mondanám nektek is, hogy ha, ha te odaadod komolyan arra a szívedet, hogy Istent követed, ha te odaadod komolyan a szívedet arra, hogy emberekkel imádkozol, ha te odaadod komolyan a szívedet arra, hogy szolgálsz, az azonnal támadást fog hozni. És ezen nem kell meglepődni, hanem, olvassátok el az Efézus 6. részét, van nekünk erőnk, ami Istentől jön, ami ebben a csatában megtart minket. Tudjátok-e? Egyszer Isten ezt mutatta nekem. Mi mindig a harc végét várjuk, ugye? Mikor lesz már vége ennek? Mikor leszek már házas? Mikor adja már meg Isten ezt? Mikor, mikor lesz már ennek a harcnak vége? Ne várd a harcnak a végét, mert akkor lesz vége, amikor meghalunk. Vagy ha Jézus visszajön, Hanem ezzel szemben, Láttam egy filmet, hadd mondjam el nektek kedvenc, és itt fogom befejezni, jó? Láttatok azt a filmet, hogy 300? Kérnyegyés. Mindegy, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy rengeteg jó kép van, rengeteg jó kép van arról, hogy hogyan vezessünk. Ez, ez a görög hadvezérről szól, és a, a, a termopülei, nem termopülei, termopülei csatáról. És nagyon sok jó kép van benne, de a többek között az egyik az ez, ami nekem nagyon tetszik, és amiből nekem Isten szólt, így a csatával kapcsolatban, tényleg ott mutatta meg. Van egy harcos, és emlékszem, hogy rengeteg nyilat lőnek királyuk, és fölemelik a pajzsot, és csattognak a nyilak és csak röhög, röhög az egészen. És röhög. És a másik azt mondja, aki fél egy kicsit, hogy te mi nevetsz? Azt mondja, rengeteg csatában részt vettem, és várom, hogy ebbe a csatában lesz-e valaki méltó arra, hogy megöljön. Érted ezt, ezt a hozzáállást a csatához? Hogy vajon valaki ma lesz, aki, aki méltó arra, képes rá? Hát jöjjön. Érted? És el tudom képzelni, ez, ez nekem azért tetszik, mert nagyon férfias szerintem, nem? Gyerek. Mi röhögünk az egész. Érted, hogy? de szerintem szerintem kell hogy, kell, hogy Isten, és ebből mutatta meg Isten, hogy Isten nem azt akarja, hogy mi mindig a csata végét várva remegjünk a pajzsunk alatt, tudod? Hanem Isten azt akarja, hogy megtanuljuk élvezni a harcot. Van különbség, hogy azt mondani, jön a támadás, imádkozunk, böjtölünk, egymással megosztjuk a dolgainkat és győzünk. És győzünk. Tehát ez jó, és ez lesz a kereszténységünk. Oh, ez tök jó, nem? Még most is átment a hidegre rajta, ahogy arra gondolok arra pillanatra, hogy, így, hogy, hogy azt mondja hogy így, na, lesz valaki méltó, akkor gyerünk. Hogy háziak vagytok, mit akartok? Érted, hogy, hogy keresztényként nem ilyen múja, nem is tudom, minek vagyunk elhívva, hanem, hanem harcolni, és Isten szeretné, hogy élvezzük ezt a csatát. És tudod mit, ez megváltoztatta az életemet, ez a, ez a ránézés a dolgokra. És kezdj el te is így nézni. Kezdj el áttanulmányozni, mik a harcunk fegyverei, hogyan védekezünk, hogyan támadunk. És kezdjetek, azért mondtam, hogy olvassátok át, tanulmányozzátok át az Efézus 6-ot. Mert Isten szeretné, hogy élvezük a csatát. Élvezem a csatát. Élvezem. Mert jó látni embereket, megtérni. Jó látni, hogy Isten ad rajtam keresztül kis üzeneteket az embereknek, értitek? Neked is megvan a saját posztod a hadseregben, érted? Legyél ott. Ez jó, nem? Isten kegyelmes. Isten irgalmas, ne felejtsétek el. Erősítsétek meg a szíveteket a kegyelembe. Van bűnbocsánat. Imádkozunk. Uram, köszönjük neked az igédet, és köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk pár testvérünkön keresztül. Segíts, hogy ilyen evangélium hirdetők legyünk. Imádkozok azokért, akik nem tudtak ma eljönni. Áld meg az életüket, ahogy a miénket megáldottad. És ad ne, adj nekik kegyelmet. Adj nekik kegyelmet, Uram. Kérlek, kérlek Szentlélek, hogy munkálkodj bennünk. Dicsőség a nevednek, és most áld meg a közösségünket. Jézus nevében. Amen. Amen. Szeretnél adni, meg az adakozó dobozt hátul bíztatlak, hogyha Isten a szívedre helyezte, akkor adj. Ha imára van szükséged, akkor szeretnék veled imádkozni, és ha bármi kérdésed van, akkor is a rendelkezésedre állok. Imádkozzatok továbbra is azért a teremért, hogy megkapjuk. Már van több terv is ebben a dologban, és, és így így tovább. Hajrá, és ne felejtsétek Ferit Léci szombatonként az ő szolgáltát fönt Pesten támogatni avval, hogy imádkoztok azért, és szükség lesz ott segítségre majd, és kérlek, hogy így imádkozzatok tovább ezért is, hogy hogyan tovább, hogy Isten mit akar. Jó, ne felejtsétek el, szuper, és most ne szaladjatok el, ha lehet. Thank you.